centres educatius per Tiana, escoles, instituts, Escola de l'Anglada, ens heu ajudat. És el millor que els podem oferir. També us demanem per aquest any, aquesta nit de feina que treballareu per Tiana, ajuda especial a les moltes persones sense feina. I també us demanem que malgrat tantes dificultats no perdi ningú l'esperança, que tinguem tots l'efecte i l'estima que és el més important de la vida. Us demanem, majestats, que també aquesta nit porteu als nens i nenes els regals que us han demanat, si més no una bona part d'ells, i que sobretot també els ompliu el cor d'il·lusió, de joia i de generositat, que tingueu una molt bona estada en aquest nostre bonic i acollidor poble de Tiana.